Sejam bem-vindos aí todos ao, ao segundo volume do programa de rádio Santos Vitos Santos Vitos Hoje é dedicado exclusivamente ao jogo Alien Com a portuguesa de... Desportos. E bom, antes de eu começar meu, meu relato dramático aí, eu queria apresentar também o nosso querido Doom Marx, que acaba de voltar de uma festa de Juno. <risos> a festa Juno Indie Rock. Ele estava discutindo sobre Stravinsky, Isso. Pierre, Pierre Boulet. que mais? Neo, Thecletch. Neoclassicistas como. Steve Wright. E ao mesmo tempo pagando um pau pro cara do Dinosaur Jr. Que ele é muito foda então. Fala aí Doom! E, e aí galera! Então, cara, porra, eu achei que você ia ficar em casa lá lendo Nietzsche, tomando chá da Índia. O que aconteceu, cara? No, no último momento você decidiu ir lá? É, no último momento acho que falou mais alto minha minha vozinha interior. Alvinegra. Alvinegra. Primitiva aí, índio maluco aí, eu... <risos> é, e aí? Eu acabei me rendendo e... E fui pra lá, aquele, aquele buraco, aquele esgoto, mano Meu, puta jogão, hein, cara Bom, primeiro tempo você achou que foi puta jogão pra quem? Pra portuguesa É Mas o... Olha, eu tô... Eu tô muito saco cheio, cara, do Santos Eu vou te falar, cara, pra mim chegou num limite, assim Eu Tô tendo um breakdown Tô tendo um Nervous breakdown Um nervous breakdown Tô Tô cansado, cara Eu tô cansado, cara Tô numa estafa nervosa aí Por causa dessa merda desse time Porque eu fico falando Venho insistindo no mesmo ponto, cara é, Se você lembrar bem aí os, os jogos que antecederam esse Essa catástrofe hoje Com a, com a portuguesa É, eu já vim alertando, sabe? Dando um toque pros caras aí, sabe? Pro, pro Dorival. É. Pô, é óbvio, não dá pra jogar com essa formação. Pô. Dorival, Dorival, vamos parar com essa merda aí de. de, de brum. Bruno na direita. Pô, que que é isso? Puta vergonha, pô. Scratch. Puta vergonha, pô. Scratch. Sabe? Mas vamos, vamos tentar botar uma ordem aí no. <risos> No, no, no, nos temas que serão discutidos hum. Eu queria iniciar com, é, com uma questão que me parece fundamental Que foi os bastidores Do, do jogo entre Santos e Portuguesa hum. E por incrível que pareça Depois de 50 anos eu volto naquela merda Cara, eu volto com história bizarra pra contar. Aquele lugar, ele tem um magnetismo do mal, é, tem alguma. De Lost, cara. É, é, tem algum fungo lá, alguma merda, mano. O que aconteceu lá, cara? Bom, primeira coisa, né? Eu tava. Primeiro que você tá ligado, você já foi no Carindá? Nunca fui. Cara, é um lugar absurdo pra você chegar, né? Não, eu já sei, eu sei onde é. Já trata a sair de ônibus ali na frente várias vezes. É, então, é a bizarrice total, né? Porque é. se você vai de carro, você tá, assim, totalmente fudido Mas mesmo se você vai de <coughs> de, de metrô e tal, um puta trampo, tá um puta saco. Né, Como cara? é que foi? Cara, eu fui de carro, parei longe pra cacete. Sozinho? Sozinho. Hum. E... Não, cara, puta saco Parei lá no shopping D de... um Lugar lindo né? Shopping na Zona Norte Imagina, né? Coisa linda, e aí? Daí beleza, né? Daí eu peguei e saí Fui pra lá Daí obviamente não tinha mais ingresso, tive. Porque eu fui no esquema Vida Louca, né? Bateu lá os 5 minutos. <risos> Deixou o livrinho de lado e. Saiu Bateu o louca. espírito. O espírito do Indião e. <risos> vida Loucajão. E aí? E aí, Indião? <risos> <risos> daí. É beleza, eu peguei lá o um, ingresso, eu entrei. Daí você. Cara, que você precisa muito ir lá pra. Porque por mais que eu tente escrever pra você o que, que é o. O Canindé, acho que nenhuma palavra assim vai conseguir carregar o. Que é, é, aqui. É, o é? o. Escreve o, a energia da, da ilha. Ilhazinha de. É, cê, cê, ser fiel à dor, que é aquele lugar. Aquele lugar é uma dor, cara. Uma, um sofrimento. É um. Purgatório. É um esterco, mano. É um... <risos> e aí? <risos> é um lugar fedido, desequilibrado, é, cara, arquibancada toda errada. Arquibancada basicamente são uns pedaços de pedra. Jogado lá é que você senta né? É, acabou como... <risos> Sentar no pier pra ver Surfista <risos> Mas aí você vê um jogo de futebol né? É, no meio da marginal Tietê né? Não. É tudo errado, aquele lugar é muito errado né? Aquela gente lá é tudo errado A é... lógica é diferente A lógica é diferente Herança e, e... Herança colonial né? Colonial Os irmãos Terra-mãe, lá. Mas e aí? É beleza, daí começo de jogo Aquele Aquele cenário né, Tá começando a se desenhar Aquele cenário catastrófico Tá. Fim do mundo bagulho. Via a portuguesa Atacando o Santos né, E já ficando irritado Daí começou aquela coisa, porque como a disposição lá do, do estádio é toda. É, é toda errada, né? E o Santos lotou lá, aquela merdinha, né? Pode crer. É... Daí começou a galera a gritar pra sentar, né? <risos> Olha o copo animoso! Senta, cara! Senta! Daí começou, né? Daí começou a coisa começou a ficar mais intensa, né? Daí os caras começaram, senta aí! Aceita isso, artista. Aceita isso, artista. Aí já comedia. Tinha um cara com um pai com um filho. O filho tava no. Aquele esquema, olha como é que chama. Quando fica no ombro do pai, cara. Eu esqueci. Tipo... É... Cavalinho? Cavalinho, girafinha, não sei. <risos> E aí? O negócio já começou a ficar mais tenso É igual o cara e gritou Senta aí ô paizão <risos> E O cara ficou meio cabreiro olhando pra trás Eu Procurei as... <risos> Eu já comecei meio da risada. Puta, daí nesse meio tempo, <risos> nesse meio tempo o Santos levou o gol, né? Puta, daí fudeu, né? Daí o aquele o astral Azedume, né? É, limãozinho, daí eu, é, puta, daí tinha dois caras logo na minha frente. Daí eu só vi um, um cara gritando pra ele, assim, falando por da frente, né? Hum. Pô, senta aí, ô São Paulino. <risos> Perdido, mano. Daí, mano. daí, virou um gordão, mano. Naquele esquema Total ZL, né? Explosion. <risos> Começou a gritar, você tá tirando? Ele é, pegou mano. o roga, ele tava com o álcool escuro e jogou no chão. Foi <risos> de foda a cena. <risos> ele jogou a camiseta, assim, aquele jeito meio gordo estufado, tá ligado? <risos> Eu tô querendo comprar a briga. É. Aí começou aquela coisa, né, mano? Você tá tirando, tá querendo levar uma. Aí o cara falou, fica quieto aí, São Paulinho, você tá de vermelho aí. <risos> <risos> E o gordo. Acho muito clássico essa coisa da, da lógica das cores. Né? É, mas pô, vai no jogo do Santos, tem que ir de branco, cara. Faz sentido. Lógico. Daí. É, daí começou, daí eu comecei a sentir que o, assim, o lado da selvageria estava se sobrepondo assim, ao lado do torcedor. Do torcedor altruísta. <risos> Derrolou isso, derrolou o episódio O cara do meu lado, o cara com a mina dele Começou a falar Falar o que? Falou, ó, se liga lá, se liga lá Imaginou dar uma mordida lá? Pera aí, quem que falou a, a, isso? O cara do meu lado Falando Falou pro cara que tava O cara do lado dele, era pro amigo dele Falou, imagina você dar uma mordida naquilo lá Era o rabo da mina, Feliz dia das mulheres, né? Fui <risos> falar nisso, você.. Não sei se você lembra das notícias aí do Flamengo é. que aconteceu aí com o Adriano. Claro, claro. Você deu o que ele pediu pro, pros traficantes amarrar ah, mas, mas, Amarrar e a, a mulher dele na árvore. <risos> se ela não sossegasse presentão, né? É, não, mas aí na sequência veio o goleiro, o Bruno, o Bruno. você lembra Eu... a declaração dele? Ele Quem é cheio muito bom. Quem que já não deu uns tapas, né? Caralho, mas e aí? Aí o cara, vamos voltar. Bom, pra... mas isso daí é só um aperitivo, né? Eu comecei a sentir que a coisa, ela tava... É, todo, né, toda a situação ela tava ganhando um, um contorno é, dramático, Sei. meio alien, assim, né, tava, é, tava, tudo, tava tudo esquisito, tava tudo esquisito, o Santos tava jogando mal pra caralho, aquele filho da puta, daquele Bruno lá, aquele filho da puta, cara, cara não tem mais graça, puta, fora. não tem mais graça, né, não, mas, mas vamos deixar teve. pra depois, hein? Cara, é. graça zero, pelo amor de Deus, cara. É, tem graça que a gente fala, haha, ah, jogou, aquele merda jogou, mas o time ganhou de 5. Hoje não teve graça não, cara. Depois. Mas depois, daqui a pouco a gente fala aí. e aí? Daí, bom, isso daí foi só o... a entrada, né? Do... A grande refeição tava pra vir no início do segundo <risos> tempo. <risos> o grande prato, né? <risos> Porque assim, acabou o primeiro tempo, daí eu falei, mano, deixa eu sair desse canto zicado, né? E deixa eu ir pro outro, e daí eu também fico do lado do, do gol da portuguesa, lá que eu quero ver esses filha da puta levar, né? Pode crer. Eu peguei, e mudei, né? <risos> daí eu fui com um canto lá. Daí. Que era um canto mais vida louca mesmo. Pode crer. Da torcida jovem e tal. Luiz Álvaro tava lá, não? <risos> Meu, o presidente mais vida louca que a gente já teve. <risos> Aliás, eu preciso. Eu acabei de ver um depoimento do Luiz Álvaro no mesmo redonda que você vai pirar, mano. Que que ele falou? Ele chegou e falou que os caras falaram pra ele. Porra, Luiz Álvaro, você... Você imaginava aí que é, esse time do Santos já... já decolasse, né? Com, né já, já obtivesse tanto sucesso, assim, logo de cara, não sei o quê. A justificativa dele foi a melhor. Olha, eu não imaginava assim, tão, tão curto prazo, mas eu vou dizer pra você que eu sou um sujeito muito sortudo, eu ganho tudo, ganho esses prêmios de shopping, eu já ganhei vários prêmios de shopping. <risos> <risos> Prêmio de shopping? <risos> de cupom, tá ligado? Você gosta de cupom, cara. Da ele é muito foda, cara, a presença dele Ele, ele louca demais É o Piruque, ele sempre tá de bracinho cruzado nas fotos, né é Tipo um moche O cara tá vendo o show do Ball em todas as fotos é muito O bom. olhinho dele é muito foda, cara olhinho cansado, né Nossa, o olhinho vida-secas, cara <risos> Mas e aí, cara? Aí e é a refeição principal. Puta, cara, eu peguei, eu cheguei lá, tá me acomodando, né, pra, pra, pra, pra guerra, né, Que eu queria ficar de pé, né, não queria ficar esses merda sentado aí, não dá pra entender isso, né. Pô, daí eu comecei a escutar uns um caras falando assim, Tanaka! Tanaka! Ô Tanaka! É japonês! Cara, sabe aqueles caras da federação Que, que usam aquele chalequinho da, da federação sei. E que fica meio tirando foto Mas eu acho que não é pra imprensa Não sei se tá ligado Sei Então, é um desses caras assim Meu, o cara tá, <risos> tava boa, lá Fazendo o trabalho dele Meu, tava fazendo o trampo dele, cara <risos> Meu, Mas você não tem ideia, cara Começou a rolar meio um efeito em cadeia Mas era meu, gratuito tô... o bagulho? Não tinha? nada gratuito? Não, nada. Totalmente gratuito. <risos> que os caras começaram a Tanaka, não seca meu time, meio japonês filha da puta. <risos> não, o lance foi assim, começou esse negócio, Tanaka, Tanaka, japonês, sai japonês. <risos> Como se o cara fosse tipo um animalzinho, né? Sim. Daí o cara ficou com Tanaka, tá... Daí a coisa foi engrossando, né? Você tá ligado, né? Um começa, né? O outro quer ser mais engraçado, né? <risos> Daí o carapela. <risos> Daí o meu Tanaka japonês. Aí, Tanaka, você tá te secando o meu time, hein, Tanaka? Tanaka, você tá te secando, aí o outro começa a acreditar na, <risos> na piadinha, né? <risos> aí, vou te matar! Tanaka tá secando, seu filho da puta! Seu filho da puta, japonês, filho da puta! <risos> você tô... tá ligado que a tua mulher tá com a gente, né, Tanaka? <risos> sempre tem esse lance da mulher, né, cara? é, sempre os caras vão comer a mulher do Tanaka <risos> mano, mas cara, você não tá entendendo não é que foi um cara ou outro Grave. mano, mobilizou a torcida Assim, foi, um <risos> muito, é, foi muito desgraçado. Os caras estavam procurando um bode expiatório aí, né? E o cara lá com a sabedoria oriental dele, só, né, só no mantra dele, nem olhava pra trás. <risos> Ignorando. <risos> Episódio foi esse. O negócio totalmente sem lógica, né? crer. Eu piro <risos> nisso dos caras falarem da mulher, é muito clássico, né? É muito clássico. Eu lembro clássico. de um Santos em São Paulo ali, quando ah. ainda tinha. Antes deles criaram os camarotes. Não o setor Visa, mas os camarotes ali. Que, onde fica a comissão técnica. Ah. Então a gente ficava assistindo, eu pirava assistir jogo ali. Só assistia o jogo ali uhum. atrás do.. Da, da comissão, das comissões técnicas. Né? Uhum, uhum. E aí, uma vez eu fui num Santos de São Paulo, cara. Tinha um, um gordo. Uhum. Uhum. O, o, o cara. Esses gordo que. O cara vai pro jogo ele já sai de casa sem camisa. Assim. Ele sai só com uhum. um shortinho verde, segurando a chave na mão, chinelo. Ele chegou vermelhaço já, já tava bebaço, né? Meu, cara. O, o Altuore apareceu, cara. Ficou enlouquecido, cara. Autoori! Eu comi a tua mulher, Autoori! Autore, vem aqui, vem aqui, Autore. Puta, e ali é do lado, cara, o cara ouvia tudo. Eu comi a tua mulher, Autore. Aí os caras cara começava a descrever as coisas, né? E eu tô do lado delirando. Aí que o cara se crescia mesmo, né? Melhor boquete. Autore. Comi a tua mulher, Autore. E aí ficava horas, horas. Ele pirava também no Souza, esse cara. Souza. O Souza ainda jogava no salão é. Souza, me paga aquele dinheiro que tá me devendo, seu safado <risos> Me paga aquela grana, filha da puta Eu piro nesse lance meio... da pessoalidade, né? Que os caras usam pra... É muito bom os é Quase como se fosse um camarada deles, mas... Dali... É muito foda, cara. Bom demais, cara Esse cara, ele pirava no Carlinhos Sabe o Carlinhos? É, lógico cara. Esse cara e tal, tá... ele, ele assistia o jogo só ali, cara É. Quando o Carlinhos... Acho que foi o primeiro jogo dele. Mas você cruzou ele várias vezes, segundo? Várias vezes. Ele tá lá ele Caralho, até hoje. Mano. Quando eu vou na Vila, ele tá lá sempre, cara. É um clássico, Caralho. Né? Ele assiste é. só no Alambrado. E aí, como os caras destruíram o Alambrado dos dois lados, <risos> hoje em dia ele assiste atrás do gol. Cara, o cara fica atormentando o goleiro adversário. Sem parar, é. cara. Sei, o cara é. é uma máquina. Mas aí... Ele... O Carlinhos estreou ele... Sei lá, o bicho tava enlouquecido, falava, Carlinhos, hum. hoje é o seu dia, Carlinhos, Carlinhos. Aí os caras pegavam a bola, os caras do Santos, ele, passa pro, passa pro Carlinhos, Carlinhos, chama o jogo, Carlinhos, caralho, pede a bola, Carlinhos, Carlinhos. Meu, o cara ficou duas, o, o jogo inteiro, gritando a porra do nome do Carlinhos, e o, o Carlinhos foi e fez um gol, a gente tava perdendo de 1 a 0, ele fez o gol, empatou, Aos 46 é. do segundo tempo. Caralho, os caras levantaram, cara. A torcida ali. O gordo. Levantaram o gordo, o cara Eu não falei! Eu não falei! calinho, tu é foda, moleque! Os caras levantando o gordo, abraçavam ele. Ninguém nem conhecia o cara, mas. É. Tava ali puta Com... festa, cara. Calor humano fudido. O, o gordo profeta, né? Foi muito foda. Totalmente profético, cara. Os cara, muito bom, Não, esses, imensa, esses, cara, esses personagens, cara, não, não, meu, não, tem, não tem dinheiro que pague ver isso daí. Mano. Isso aí é o que, que dá graça Ir no estádio. Cara, exatamente fico puto isso daí, os cara. Destruírem ali o Alambrada, porque ali é onde mais tinha esses caras, cara. Mano. É, não, os é cara total. Totalmente folclóricos, cara. Muitos deixaram de ir por causa disso, é. né? Depois tirou porque É, A porque graça dos para ali era A era se comunicar com com com o jogador, torcedor. É, exatamente, cara que O cara vai lá e ele cria um personagem pra ele mesmo Que é o que é simplesmente o cara totalmente enlouquecido, né? Mas que ao mesmo tempo tem, exerce algum tipo de... É, sei lá, de, de poder sobre, sobre o, o rumo do jogo total, Mas, O cara altera, altera é. tudo Pô, esse dia do Carlinhos eu tive a certeza absoluta, cara é, Se esse o cara nosso não estivesse personagem... lá, o Carlinhos não tinha feito aquele golpe É, não, total isso aí, cara É, fato... Incontestável, mas e... o... fala aí, fala aí, vamos voltar pro Santos e Lula Esse daí foi, foi um momento máximo, né, e nesse momento foi nesse momento também, coincidentemente ou não que o... que o Santos começou a jogar pra caralho, né, o Santos trucidou no segundo tempo a, a portuguesa eu Não acredito como só fez um gol, cara Total, só deu o Santos, <coughs> na verdade Nossa. eu acho que já começou ali no final, quando tirou o Bruno. Pra colocar o Marquinhos já melhorou bastante, achei. É, daí melhorou. Sim. Mas não foi uma melhor imediata, pensei que ia ser um negócio mais na hora, assim. Mas aquele time lá, ele, ele é meio banana, assim, umas horas. Ele precisa, sabe, dar uma acordada. Mas no segundo tempo entrou, cara, na pilha, né? Só na, no, no guerreiro índio lá, é destruindo, né, mano? <risos> E foi Chava. bem a do Tanaka, assim, mano. Meu, a torcida inteira gritando: Tanaka, né? Tanaka, filha da puta, Tanaka comitou a mulher, mano. E o Santo destruindo. Então começou a criar um êxtase, né? <risos> tipo um orgasmo, assim. Mano. E aí? <risos> misturando, misturando a euforia com. Né, que precedia o gol do empate. <risos> com, <risos> Com a oportunidade de <risos> simplesmente torturar um, um cara sozinho <risos> Foi crescendo o bagulho, e aí? Foi num crescente, foi foda, cara Foi, foi total um orgasmo Da massa, O gol né? deve ter sido brutal, então. Nossa, cara, você não tem noção com os caras xingados, esse japonês, na hora do gol. Mano. <risos> Ao invés de comemorar o gol? Os caras cuspindo, assim, na, na, na grade. <risos> é, putanaca, tá ligado? Putanaca. <risos> Ai, os caras ficam, enfim, mano, os caras ficaram obcecados aí com que esse que se fita. Aí. Caralho, que merda, hein? <risos> Foi bruto. Daí... Bom, e como não podia deixar de ser, né, seguindo a, a velha tradição, que eu sempre que eu, bom, sempre, né, essa é a segunda vez que eu vou no Carindé na minha vida, é, eu saio de lá, porra, não é que você vê um, um velho, eu vi um velho da portuguesa de novo. No meio da torcida do Santos. No a torcida do Santos, cara. E aí? Mano, esses caras são muito retardados. Mano, o cara, ele subiu, é, não sei se você Os vai lembrar. Os mano. É, os caras são foda mesmo. Não sei se você vai lembrar. Tem um... Uh, sabe onde fica o placar do, do Carindé? E de uma maneira, assim, inteligentíssima, eles deixam o, pla o placar do estádio de fora do estádio. <risos> então, assim, só quem tá do lado... É, é, do lado que tá virado pra... Marginal que consegue ver esse placar, pra quem tá, a gente que tava na arquibancada, a gente não conseguia ver o placar. Então, enfim, é da gente tá saindo lá, daí, E é uma espécie de De farol, assim, sabe, é hum. tipo um negócio. O, o placar ele fica bem em cima, e daí tem um treco lá que você sobe naquilo. É. <risos> daí tinha um velho da torcida da portuguesa, o cara tava saída do Santos, a gente saindo. Daí eu vi que tava um cara gritando, daí eu olhei pra cima, daí todo mundo pegou, parou, né? A torcida inteira parou, né? De andar. Mas eu olhar pra cima, tinha um velho, mano. Um cara velho, velhaco, assim. <risos> com a camiseta da portuguesa gritando, né? E os caras barra pesada, né? Vai chupar pinto, vai chupar a roupa <risos> Santista, filha da puta Meu, daí imagina, né? Os maninhos, né, cara? Que... É seu velho! Desce aí, seu velho! <risos> Pode te matar! <risos> <risos> e aí? Então, os caras queriam subir lá pra pegar o cara. Puta que eu pariu! não desceu não! Não, fico com o burro meio rindo! <risos> Esses velhos são loucos, caralho. <risos> Ué, esses velhos da Luz é muito foda, é, cara. Eu é. pago muito pau pra esses caras. Que deve ter uma brasília, tá ligado? <risos> Imagino muito isso. É, total. <risos> Falando do título de 73 que eles roubaram do Santos. <risos> é, que é a única coisa que esses merda tem. É, é, O que? O que que é? Você acha que não é roubado? Não, não, o time é medíocre. Eu acho que é, é totalmente assim. roubado. Pô, pelo amor, de dedução, Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O, o juiz esqueceu de contar Pênaltis, pô. É, o Armando Marcos, filha da puta. Meu pai, aliás, tava nesse jogo aí. Ele, ele conta a história de Ah, é? Gostei <risos> <risos> <risos> e... do Zé Love, hein, cara? Oi? Zé Love. É, bom Voluntarioso, eu, eu, rapaz Mas sabe o que eu achei foda? Na hora, na hora eu tava no estádio, eu até pensei em você, cara é. Porque eu achei que rolou uma coisa meio de telepatia, né? <risos> que eu queria falar, dividir isso com você, nada Eu, eu pensei, na hora, assim, eu pensei e falei, caralho, o Santos ele tá criando pra cacete pela lateral <risos> Só que não tem ninguém pra finalizar no meio Porque esse merda, desse André não sabe jogar que nem centroavante, né? eu falei, caralho, tem que botar um centroavante, né? Mas eu até tinha esquecido esse cara, né? Eu falei, puta, mas não tem centroavante no Santos, né? Pode crer. Daí... Tidio não tinha sido escalado, né? É, não, não... Mas, mas passou isso pela cabeça, cara. Deu dois minutos, do Dorival, ele tirou o... O... Coisa lá, o André e, e botou é. ele aí, cara. Que é, ele é meio grossão, né, cara? Grosso, mas voluntarioso, pô. Eu vi o cara é, lá atrás, eu... pegando bola na zaga, é... é... Se matando pra bola não sair... Moleque, pô... Ele entra não, um é. pouquinho... Quantas, vai contar quanto tempo ele jogou e quantos gols ele marcou já. Ele deve ter um dos melhores aproveitamentos aí do Santos. Verdade, verdade. Porque ele entra 10 minutos e faz gols. É que eu vi, não, mas eu, é que eu vi ele bem de pertinho mesmo, cara. assim Deu pra ver que ele tem umas bolas, ele não tem domínio de bola, é, que nem o caras. Ele, ele é mais lentão tal, e tal, Mas é amuleto. Mas, cara, é, mas o cara ele fez o que tinha que fazer, mano. Tinha que ter alguém plantado lá na área pra. Pra colocar pra dentro depois que esse Andrezinho aí não. Cara, esse André é foda, né? No último jogo ele jogou bem pra cacete. <risos> então, cara, o Zé Love ele é o novo base goal, né? Basílio. Carequinha, entrava sempre faltando 10 minutos e deixava o dele. Os caras contrataram lá o, o Robigol Gol, né? O, como é que você chamava, Rob Gol? Cabeleireiro do. Do centro. Não, mas é, o que era que você falava? Não sei o que, perfumado. Não lembro, cara. Você, você apagou todo o nosso passado. Não, hombridade. tá salvo isso aí, cara. Vou fazer esse post aí pro... pro... Faz, faz, faz a discussão aí, bota os melhores momentos aí pro Vou pro nosso, o... nosso novo público se deliciar com o nosso passado. <risos> fazer uma seleção hombridade santista aí pro... É, porque tem muita gente que não sabe, né, no é final, verdade, cara. É verdade, aquilo ali é uma referência, cara. Aquele texto sobre o o Robigol é o ponto mais alto pra mim, talvez. Junto com o do... do box Mas... <risos> Você parar aqui. Depois, depois da conversa, você parar e fazer um post lembrando. Mas o Robigol tinha sido contratado e o Basigol, que Basilhão que sempre deixava dele. Né? O Zé Love tá total nesse espírito, cara. Ele tá virando um amuleto do Santos. Ele entra pra... Fazer essas grosserias dele, mas tá deixando dele, cara. E o bicho é muito horroroso. Ah, cara. Ele é muito Molecão. feio. Muito feio. Você acha ele tão feio assim? Eu acho, cara. Entrei na... Comprei o discurso dos caras lá. De quem? Dos jogadores. Tá ligado que os caras ficam falando que ele é o cara mais feio do Santos? Mas, só porque eu... ele é ruivo? <risos> Deve ser, cara. Mas fiquei olhando a cara dele hoje não é só... Ser ruivo colabora, assim, mas... O cara dele é meio estourada, ele tem uns, umas pereba, tem uma pereba na testa, filho, na bochecha, assim, só que não, não chega a ser birruga, né, parece outra coisa, cara, não sei, ele é feio. Então, do jogo, o que mais que a gente tem pra comentar, cara? Eu acho, bom, o que que... Parar... Quais são as, as suas impressões estratégicas do do, do primeiro tempo aí, cara? A cagada foi começar com... Cagada master, né? É, Brufomé, ele... A gente tomou <risos> o gol quando ele tava lá, né? Puta, então... impressionante, cara. Impressionante como esse cara é um merda, né? É, se tivesse começado com... Do jeito que terminamos, do jeito que terminou o primeiro tempo, tinha sido um a zero esse jogo. Cara. Talvez <risos> mais, porque... Talvez um mais. Um jogo, um, jo... um gol... Não teve, um gol, beleza, né, não, teve um gol que os caras perderam lá Que pelo amor de Deus, cara De outra, eu vou te falar, cara Esse Felipe aí, não mano Não confio, não confio É, não, acho que já deu a horinha dele, cara É, jogador pega, Jogadorzinho, pega, cara é, Pega a mochilinha dele aí Volta lá pra Cabo bro aí Não enche o meu saco mais <risos> esse merda É, mas esse cara aí Puta, que. Sabe, tá falhou filho. no primeiro gol, pô Não, ele é, ele é... Também não confio, não. Desde aquele jogo com o Palmeiras lá, não sei se você lembra. É... Sem ser ano passado, o ano anterior, quando a gente tinha o Apodi na lateral direita, o bicho... Lindo, né? Doidinho lá, é. é. Ele fez até um gol esse dia aí, contra o Palmeiras. Mas o, o Kleber Pereira fez o outro, só que o Felipe tomou quatro frangos, cara. É, eu lembro essa qualquer porra. Qualquer bola que os caras jogavam alta, se cobrava falta ali do meio de campo, jogava na, na, na área e ele deixava passar, cara. Porra. Não, não. Esse cara é muito merdão. Desde aquele jogo, eu não confio, cara. Molecada, torcida do Santos fica apoiando e tal. Acho legal, tem que apoiar, mas... Mais ou menos, na, né? Na verdade, é. De leve. Mais ou menos, estão... cara. Hoje eu já vi que ele na hora que ele entrou lá só pra fazer o treino de goleiro, Tinha um Teve um... uns cinco caras lá que aplaudiram e a galera ficou quieta, <risos> Ficou uma galera me reclamando, ah, esse porra aí, não sei o que Tem muita gente que, que tenta endeusar ele pra é, afastar a volta do Fábio Costa, né, cara? É, o Fantasma, né? Mas a real é que o Santos precisa contratar um goleiro mesmo. Precisa, cara. Tá... Faz tempo que a gente não tem um cara fechando o gol ali de verdade, cara. Na melhor tradução Sergião, né? Melhor Sergião, Rodolfo Rodrigues. É. É, nego roludo, né? Que é. não deixa passar porra nenhuma. E, mas e aí? O que, que mais você diz aí do, do jogo, hein? Então, ah. primeiro tempo caótico. Bom, primeiro tempo... Começo ridículo, né? Que ah. fudeu o time. Porque tomou o gol... Aí desestabilizou, os caras ficaram meio, meio nervosos e tal. E não tinha... Ah, o Brum, cara, e o Pará do outro lado era... O Pará é uma piada engraçada, porque eu tava bem do lado do lado esquerdo, né? Aquele, aquele, do lado esquerdo deles, lá, aquele, aquele, e ele descia com, com o Neymar, e aquela coisa do Neymar ficar revezando com o Robinho, né? Pode crer. Cara, é impressionante, o cara ele descia com os caras... E ele não fazia cobertura, ele descia como um atacante, como se <risos> fosse um ponto, assim, Esquecia, sabe? Esquecia, né? Pô, daí só que ele ficava parado, porque ninguém passa a bola pra ele. Sabe que vai cagar? Sabe que vai cagar. Cara, e quando ele chegava a bola no pé uhum. desse cara, nossa, ele fez umas cagadas tão absurdas. É, é hoje... De um chute ele... que ele deu ali, que foi... No Patético. Set, é, pra é. fora do estádio. É, o cara, ele... Mas você sabe, assim, a torcida caiu muito em cima dele, né? Hum. Não sei, cara, acho é, Bom, não, é, talvez se ele jogar na lateral direita, pô, na lateral esquerda não tem a melhor condição, não, cara. Na lateral direita, sempre que ele joga, ele joga melhor. Na lateral esquerda, é lógico ele, tem que voltar o Léo logo e meter o, o... Tirar o Bruno, deixa o parar lá na direita e foda-se. Por que, por que, que o Léo não tá... Ele teve uma... Sei lá, um contusão lá que... Puta, de novo? Antes, tava com medo. Foi um, trans... Foi um lance meio de... Precaução, eu acho. Mais do que... É, ouvir que o Jorge Lucas tá se recuperando, né? É. é, esse aí poderia voltar logo. Que aí o Pará fica um reservinha lá. Aquele de reserva é ok. É. Se precisar, assim, bota lá esse... Essa... <risos> Coisa triste aí Que eu acho que até Quebra um galho O Brum pra mim Não é nem reserva cara. É, não é nem reserva Esse cara Horroroso, é um filho da puta cara. Horroroso Freia da puta, cara E... Bom, enfim Mas eu acho que a Zaga Mas aí Zaga, depois que mudou tá, mas a, dele, a Zaga achei... foi mal eu acho que foi mal Hoje, cara Dracena Sabe, Mas eu acho assim Estrategicamente foi mal, cara Pô, vi umas cenas Lá do psicopata Durval? O Durval Durval psico Ele Fugro. tá distribuindo Jogada, cara Sopro de destruição e... Ele... ele fazendo lançamento, cara É o isso, eu o isso Ele tava avançando Sabe, porra é. Mas... não dá, né não, não... Achei muito ruim esse, Muito ruim essa, essa, essa armação, Edu Mas eu acho que foi a última vez, viu, cara É, Se que começou o jogo Aí não dá, cara é... Porque ele trocou, eu acho que assim ele, daí, Acho que finalmente, pelo menos assim Eu, eu tenho a impressão que o Dorival é um cara relativamente lúcido né? não é que nem esses malucos que ficam insistindo na mesma, no atenção. mesmo erro insistentemente é. É, aliás é, é, é, sem, sem voltar atrás porque não, não quer dar o, o braço a torcer é. É, agora meu porque 35 minutos ele foi lá e sacou o Bruno Dorival Bruno na direita não dá O Bruno não dá, simplesmente. Aliás, viu? é, não, é, é eu, Nem na, na direita. direita. É. é que na direita acentua tá. ainda mais a, a, a unidade, incompetência. Cara. É, não dá. Não sei se você viu uma cena que ele foi tentar cruzar, cara. Eu vi isso, cara. Você viu isso? Que ele deu tipo um, um churutinho. <risos> ele tipo recuou assim pros caras da portuguesa. <risos> É, é sei lá é, mas me deixou meio, meio cabreiro isso daí viu cara é, é eu quero ver eu tô não tô muito entusiasmado não O pessoal vem falar comigo ah, tu deve estar felicíssimo esse santos não sei o que cara eu tô esperar né mata mata depois aí que a gente vai ver mesmo o que que do que que esses caras são feitos tem que passar tem que ganhar mata mata não adianta nada fazer um Lindo campeonato paulista e perder a final. Cara. Exatamente. Ganhar essa merda e depois. Então é importante a gente ir na, na humildade, vida louca, humilde. E... Índio, índio louco, indião <risos> um louco, xamã. <risos> Mas, bom, e antes da gente encerrar o programa de hoje. É, parece que você tem algumas questões aí dos. É verdade, nossos, cara. Nossos é verdade. Temos o temo. O pessoal mandou escrevendo aqui. Deixa eu então abrir. Então agora a, a sessão do ouvinte. Deixa eu abrir a página aqui pra ver. Você tem que A gente tem que escolher ainda um Doom aí, né? Pra, pra galera que curte um Doom. Ah, sim, pra gente fechar o programa de Muito hoje. Doom, cara. É. É, vamos ver aqui as perguntas. Não. Todas foram anônimas até o momento, né? Primeiro. <risos> O mesmo cara que mandou eu quero te matar, eu acho que ele não entendeu que, que a resposta ia ser... que a pergunta ainda ia ser é, aceita ou não aceita e mandou duas vezes. Né? Então a gente tem aqui eu quero te matar duas vezes. É, não sei, o que você acha disso? O pessoal ameaçando a gente de morte. já ah Eu acho bonito, acho que diz com, com o que a gente espera né? uma torcida pra cima, né? Que tem essa tradição <risos> bonita de, de colocar a bomba no CT é... Então, basicamente a primeira mensagem que a gente tem a primeira pergunta não é uma pergunta <risos> é uma afirmação de um, de um serial killer dizendo que eu vou te matar Eu quero te matar Aí tem te... uma outra aqui Provavelmente é endereçada... A você, então, fica esperto. Vou ficar, vou ficar, vou ficar, tô acostumado com esses caras, fica tranquilo. Mas é legal, acho que o pessoal manifesta aí o lado reprimido deles e... Acho bom. É bonito aí, num ponto de vista freudiano. Então, Mas e, aí, e a segunda? Um outro amigo aqui perguntou, é, por que esse o caralho, filha da puta, não sabe nem escrever, Por que é. esse O DJ Horse Nasser tem o nome de Horse? <risos> o barulho de cavalo tem a ver? <risos> é pra você, cara. Então, meu querido, o negócio é que. O Horse é uma. uma adaptação, inclusive, um negócio que nem você sabe, né? Eu não sei, cara. De, do meu apelido no colégio que era. Eu era carinhosamente chamado de cavalo. E esse apelido, ele, ele dizia respeito às minhas habilidades futebolísticas. Né? Olha só, cara. E, você vê que é interessante, né? Pois é, cara. Estou aprendendo e... mais sobre você. Cara. Então. Legal e... isso. <risos> e é isso, cara. O horse vem da, do jeito que eu jogava, jogava futebol quando era menino. Legal, cara. <risos> Bom, legal, cara. Então vamos passar para a próxima questão aí. Tem a ver com o barulho do carro. <risos> Se fodeu. Que merda é essa, né? Barulho. É, não, faltou explicar o que, que é o barulho de cavalo né? O Barulho de cavalo é sim uma referência ao Horse Nasser. E. É mais ao programa, referência é um grande programa que vocês podem conferir aí, que é a Rádio Cavalo. É, a Hora do Cavalo. É, a Hora do Cavalo também tem uma, uma outra versão, A Hora do Macaco, que é um pouco mais light, né? É. É, mas recomendo fortemente, é um dos melhores programas da história da interweb. Que quem, basicamente o programa quem faz... São... É, né? Eu, DJ né? DJ Nasser, sim. E o DJ Google Rates. Com participações ocasionais do Rato, né? É o Rato Deleuze. Deleuze do Ibirapuera. Ibirapuera, agora de Perdizes. Olha só. Então aí a última <risos> pergunta aí... é quer saber quais comentaristas esportivos vocês curtem. Quais vocês não gostam? Hum. Você quer começar? Bom, dos, dos que eu curto, eu acho que no topo da lista, assim, estourado, tá o meu ídolo, que é o Dalmo Pessoa. Simplesmente o, o ser mais repulsivo e insuportável. Do, <risos> de um jeito tão excêntrico que eu Toda vez que ele abre a boca pra falar, eu racho o bico. Assim, então. <risos> e Você tá ligado? Gosta? que é o pessoa, né, o Marx? Cara, não sei, cara. Bom, eu... Pelo Marx eu peço desculpa aí. <risos> toda, toda a nação futebolística aí, porque... Peraí, peraí, deixa eu ver tem, aqui o meu... Você tem, tem que explicar... Deixa eu ver o meu, no meu computador. aqui. É, dá um sortezinho aí no Googlezinho. Veterano Jornalista Esportivo de Bauru. Sua primeira paixão foi o Noroeste. Ah, o time do meu vô, cara. Mas depois ele virou palmeirense. Mas, 2000, mas, mas aí que tá, ô, ô Marques. Hum. Você não consegue captar o, a mensagem se você não conseguir, se você não ver a imagem dele. Eu tô vendo uma foto dele aqui. Que já é bem foda, mas tem que ver ele falando. Mano. Será que tem no YouTube? Claro. Dá um search aí. É no computadorzinho. Enquanto isso, eu tenho que explicar pro pessoal que o, o Doom Marx ele é um um torcedor do Santos é, muito sofisticado, porque ele não mora aqui no, nos tristes trópicos, né? Ele tá... Ele tá lá na Casa Branca, né? em Washington. Historiador, renomado. Trabalha lá na equipe. Na equipe do presidente. Cara, ele não tá no YouTube, cara, o Dalma. Pô, sério mesmo? Sério. Mas é isso aí. Marx, Mas é, Quem que você não gosta, cara? Marcos tá na equipe do Obama aí. Estrategista aí de ataque ao Iraque. Então. Eu sou um próximo Henry. Kissinger, basicamente, é, articulando aí qual vai ser o próximo lugar a ser democratizado. E... Fala aí quem que tu não gosta, cara? Pô, bom, praticamente todo mundo, né? Deixa eu ver com quem que eu não, assim, no o cara. Topo da lista, cara. É. é, com certeza seria alguém da Globo, né? Sem ser o Pesseguinho É como o Seguinho, não é exatamente um comentarista, né? Não, pode ser, cara Qualquer um do... É um narrador né? Não, mas pode ser é, Eu ficaria assim Entre o Pesseguinho e aquele amigo do Pesseguinho né? O... Aquele cara, aquele pequenininho Pequenininho? Ah, o... PC Ah, o Paulo César Vasconcelos, não? Paulo César Vasconcelos Ah, isso me faz lembrar também do pessoal da ESPN lá, que eu acho um lixo, não Pô, tá de mijar cara. na cabeça dos aqueles bosta lá. Cara. <risos> que eles Sim. levantam essa. essa bandeira dos caras do contra, né? Que eles são o outro lado da moeda da, da Globo, né? É, são é. os caras que não tem rabo preso com ninguém, é só babaquice Só lixo. E, puta, é só lixo, eu não aguento aquele PVC, aquele lá é outro também, cara. Eu, eu, eu odeio. Tal aquele do... nerd, nerdzinho, curtidor de Legião Urbana, filha da puta de merda. Não, mano. Aquele, o torcedor do, do, do América. Porque sabe, é, o cara coleciona figurinha, América. coleciona figurinha de futebol, sabe, toda a historinha, se fala, sabe, todos os times, sobre todos os livros. Viadinho, bicho, viadinho. <risos> <risos> Cita a letra do Legião ah, Urbana, se foder mano, ah, mano viveu os anos 80, ah, se, se foder se mano. Sabe mano, qual era mano. o time reserva do... Aqui é a década de 90 mano, ah, era se piroca, foder. Ah. Filha da, da puta, chupar o da sua mãe safado, <risos> Chupador do <de> você, <risos> Mas então, o. Ah, mas aquele eu... outro que só fala de América, lá, do América. É... Trajano. Trajano, trajano. Puta que pariu. Aguenta. Quer cara já é um, um ser mais decadente, assim que eu consigo ter. Um, Empatia? Um, um mínimo, né? O um mínimo necessário. E aí... Agora, os outros não, não dá, assim. Aquele amigão, mano. <risos> Cara, como que aquele... aquele gordo parece um boneco? É, caralho, é o Parece do... um. Você, você aquele viu aquela. bicho aquelas... do, do... Caça-Fantasmas lá. Stay Puft é, é isso, não? É isso. Ele parece um bonecão, ele parece aqueles bonecos de ventríloco, mano. Total, boneco de poço, né? <risos> tipo um olhinho, de... né? Um boneco de bolinho. É um olho que não fecha, cara. Sou eu o boneco de olho. É, o boneco de olho ainda é você, mano. <risos> é... Aliás, você já viu a treta do Trajano com, com o amigão? Já, é claro. Várias vezes. Clássica. Viro naquilo cara. lá. Muito foda, cara. Nossa, o cara é tipo um, um gordinho transtornado, né? Muito é. foda. Aliás, a gente podia fazer uma coletânea aí das tretas... Dessas tretas futebolística, né? Porque... Clássicas, Marcelinho Aquela Luxemburgo. Aquela do Marcelinho Luxemburgo é a melhor, cara. Puta a, que... Cara. A, a que até hoje eu nunca vi, que pra mim virou uma lenda, que é a do... Do... Caralho, do Avalone e do Milton Neves. É, eu nunca vi também, cara. Você nunca viu? Por... Você percebeu que não tem YouTube nada, né? nunca Vou procurar, cara. Vou procurar, mas é, também dá, nunca vi. Dá uma investigada E você, quem que você que acha o melhor e o, e o que... pior de todos? Puta, cara Pior Pior é mais fácil, né? Eu não curto Milton Leite, o nome daquele cara Ah, Milton Leite é legal, cara não, Ele dá sorte pro cara. Santos Não, cara, mano. esse cara é anti-Santos bom é... mas em todos os jogos que ele narra do Santos, o ganha? Mas é, é porque a gente quer calar a boca do filho da puta, né? velho? Mas... Puta, até tira o volume, quando ele que tá narrando, cara. Não, não. Não aguento. Não, quem, quem zica é o Luciano Duvalli lá, daí fodeu. Aliás, você conhece, eu deixo contar uma história clássica aí que talvez a galera mais nova não saiba, que é a grande, a, a grande lenda do balão de 1982. Você tá ligado essa história? Não sei. Porque nessa Conta. época, na Copa de 82, o Luciano Duval era o, na, era o narrador da Globo. Hum. E eu não lembro também direito daí que eu, eu lembro, Mas eu lembro bem do meu pai falando essa história. Que é.. Que era assim, <risos> né? Tava, ia ter o um jogo lá com a Itália e tal. <risos> daí o. Luciano Duval, ele.. Aparentemente na época ele tinha essa coisa meio babacão, fanista assim, sabe? Hum. E começava com esse lance de. É, o Brasil, o Brasil, né? Daí tinha um balão. Daí tinha um balão que tava subindo, assim. E olha esse balão! Daí ele começou a falar: olha o balão! O balão tá subindo! O balão tá subindo! É o Brasil, minha gente! É o Brasil indo pro topo! Daí os caras estavam pegando ao vivo, né? Daí nisso, daí o balão pegou, pegou fogo. Eu lembro de uma parada assim, cara. <risos> e o Brasil perdeu, ele foi mandado <risos> embora da Globo. Meu pai disse que foi por causa disso. Foda. E... Opa, caralho, cara. Não, ele é zicado pra cacete desse porra. Isso aí me lembra uma. um jogo do Flamengo e Vasco. Que a torcida do Flamengo soltou um urubu. Hum. E aí o bicho foi voando, né? A torcida celebrando. Ah, man. Aquele urubu levantando voo, cara. Ah. De repente vem uma bala, dá um tiro da torcida do Vasco. <risos> acerta um urubu lá, a asa, sei lá. Aí o bicho vai caindo, assim. Lá no meio da torcida do Vasco, cara. Os caras destroçaram o bicho, assim, arrancando cabeça. A asa. Ah, nossa, mano. Enquanto que cantava absurdo. as músicas do Vasco, cara. Sem pageria ao extremo, cara. Sanguinolenta parada. Nossa, cara. Tem filmado? Não. Tem, não sei, cara. Tem questão de procurar aí. Mas... mas é mais lenda urbana isso? Acho que é verdade, cara. Já vi mais de uma pessoa falar desse... Fala dessa história. Fato. É. Quem contava muito era um amigo meu que é flamenguista. Eu achava engraçadíssimo, mas... Já perguntei pra outros flamenguistas por aí... E meio que jurou de pé junto que aconteceu mesmo. Eu acho que aconteceu, cara. É bem é plausível. Hum... Os caras são. Foda. <risos> Primitivo, né? Mas o. Não gosto do André Rizek também. Acho muito chato. Ah, isso é da ESPN, é, é, ESPN. É, aliás, ESPN é um negócio que não devia existir, né? É. Pelo amor de Deus. É que tem uns caras que não querem chover no molhado, assim, falar uns caras, juca que for. E... É, isso aí não precisa isso nem. É. Isso aí nem, nem precisa falar, mas. Tem uns caras que às vezes tem, tem um pessoal Que tem o um mínimo de reconhecimento Ah então, mas o que eu ia falar Desse cara aí do da, que, era, que era da ESPN e foi pro Sport TV Que é esse anão aí que parece o Romário é. É, Qual que é o nome dele? Paulo César né? César Vasconcelos. Vasconcelos Que teve uma vez que, fui com, que eu fui com os amigos meus Naquele bar de boleiro lá Que é o São Cristóvão na Vila do sei E... Enfim, até eu fui no dia, assim, eu odeio aqueles bares né, daquela região, acho tudo um lixo, né? Uhum. Até que esse lugarzinho, assim, foi no meio de semana, assim, é, é agradável. Tem, tem lá um sanduíchinho gostoso. Sei. Daí beleza, aí tava lá, tava trocando uma ideia, né? E o bar tem toda essa coisa, mesmo, futebol, culto do futebol, né? Daí. <risos> porra, daí eu viro do lado, daí tá toda essa galera. E o Pesseguinho, que é o Cleber Machado, né? do lado do Paulo César e de uns gordo, e os caras falando meio alto assim, né? Sei. Não, porque o Pelé. Pera aí o Pelé. Aí e a gente só olhando, falando, mano, puta que babaca, né? <risos> <risos> puta, puta, <risos> <risos> babaca. Meus caras gritando "Não, porque aquele dia o Pelé, isso é o quê?" <risos> Como se os caras fossem muito boleiro, né? Parei Meu, os caras eles conhecem muito, né? Tipo, eles acham que ele, os, os jogadores adoram ele. É, são amigos pessoais. <risos> daí tem uma, uma hora que um amigo meu foi no banheiro e daí tava esse Paulo César. <risos> daí ele. Daí tinha meio uma fila pro banheiro. Né? Daí esse. O... O Paulo Sérgio parece que tava saindo Esse amigo, meu amigo, tava entrando Daí rolou meio uma ombrada né? <risos> E aí? Daí falou que o cara pegou, assim, o Paulo Sérgio pegou Pegou o olho pro lado e fez Pegou, meu deu uma resmungada assim, Sei. Tá ligado, né? Boleiro, André? Metido Daí meu amigo falou, qual que foi, porra? <risos> e ele? Daí ele pegou, foi lá, pô. Ele pegou e foi embora, assim, foi... Ficou em <risos> baixou uma, a bola. uma, amarela, uma amareladinha, Não cara. É, lógico, esses caras vão fazer o quê? Bom, enfim, esses, esses caras são insuportáveis. É, mas. mas agora quem eu gosto, o Milton, cara. Milton Neves? Sou fã, cara, acho foda, É, ele é cara. foda, ele é engraçado pra caralho, mano. Cara. Foda, casco bico, cara. <risos> ele... Eu piro na história lá que eu... <risos> que ele saiu na mão... Deu um chute no cu do Silvio <risos> Luiz. <risos> Chutou e o, o cu do. cara. E o cara. outro gordo comprou briga lá com ele, mano. O... O. Luciano. O Datena. Não, Quem? o Datena. Da ah, não, o Datena. Pode crer. É, os caras não curtem ele. Mas ele é genial, cara. Foda. Conselheiro do Santos agora. Ficou Velho. mais foda, hein? Ele é foda, mano. É, é engraçado. Mas o que, que você vai rolar de Doom aí pra galera? Bom, então acho que hoje a gente fez um programa mais compacto, né? Mais compacto? Tem uma hora aqui. <risos> a mesma coisa. Fala aí, o e... que, que você vai rolar de Doom aí? Um San Vitus, San Vitus. San acho que vou rolar um Sanvitus. Sanvitus. Sanvitus. Acho que a pedida de hoje. Será o um som maravilhoso que tá no mais um som do Hallows Victim, hum. que é o Mystic Lady. Certo. Fodão, assim, cara. Senhora mística, som que eu adoro. E que mais? Escolhe mais um aí, cara. Eu escolho dois também. Pô, deve é bastante som, né? Não, cara. Se a gente coloca um... É? A gente coloca dois no meio e dois pra fechar Dá certinho Deixa eu ver aqui Então vai falando dos seus aí que eu vou dar uma Checada aqui, peraí. Bom, eu vou rolar como prometi Da última vez o... Uma delas vai ser Aquela banda lá, o Black Pyramid Com a introdução que você adora né Puta que pariu E depois Zera na cabeça Ok ah. O que outro que som. acho que eu vou rolar uma das antigas aí. Eu tô entre uma.. Uma do Judas, que é Primordus, do Stoner aí. Que é um som daquele. do. Rock'a Roller, sabe? Hum. Um Ótimo. som chamado.. Winter.. Alguma coisa, sei lá. É uma bem curtinha, é. cara. Bem curtinha. Mas é totalmente stoner, cara. Nersass. Ou também estou considerando um... Pagan's Altar. Uhum. É... Boa pedida. Roots, né cara? Roots total aqui. Boa pedida. É... Deixa eu ver, Roller. Deixa eu ver, coloquei aqui também. Espera aí, vamos analisar direitinho. Esse computador sim. Winter, é Winter só. Só Winter? Hum, ah, não, curtinho. tem um Winter Retreat. Não, é só o Winter eu... mesmo. Ah tá, tem dois sons, é, Tem o um Winter e re Winter Retreat. Mas eu tô falando da Winter, que é só 1 um minuto e 40 deixa segundos. Deixa eu ver. Rola aí. Cara. Deixa, deixa eu analisar Analisa. se eu concordo. Analisa. É Stoner. Cara. É só uns barulhinhos. Ah, ah não, começou agora. É animal. Total Stoner. cara Animal, animal Então pra, pra fazer Eu vou me juntar a você Então eu vou botar também um, um outro som Do Judas, velho A gente Sim. bota dois som dois perfeito, Judas aí Perfeito ah, cara, A cara fecha o programa com Judas Beleza ah, cara eu vou, eu vou botar o Victim O Victim of Changes que Maravilhoso Esse som eu não canso de ouvir Eterno Eterno, cara Perfeito, a gente fecha com, com as duas. E a gente fecha com isso daí, fazendo o nosso mantrinho aí de.. Final de, de domingo, guerreiro aí, Um de louco, xamã. Um de louco, xamanista e. <risos> <risos> Mas então beleza, Dom. Beleza, horse. Vamos dar nossa, nossa descansadinha aí, né? Legal, cara. É.. Obrigado aí aos queridos ouvintes, né? Podem continuar mandando essas grandes perguntas. Isso. Sofisticado, né? É. Sofisticação. É isso aí, cara. Um beijo na alma e fiquem com Deus É Isso aí é nóis. Falou and uh you -huh. She was wonderful Once she was fine